Your ben een moeder en de en ik ben en van de van trasmissione musicale e geopoliticale. Non c'ho il microfono buono, eccolo, giusto e Buonasera a tutti e a tutte, oggi inizio con... No, non ci crederete, eh, perché comunque eh, <ride> mi sono già persa Guardate, ma vabbè, mi vi mando un piccola, una piccola cosa che ho iniziato a fare Un attimo perché l'avevo messo su una cosa e non è uscito sulla cosa giusta, ma comunque eccola. 1975, quando Donna Senora apre le ogni disco con un gemito di piacere. Dice che a un certo momento comunque non aveva il testo, dunque ha improvvisato. Una cosa un po' un po' strana anche per lei, lei che aveva iniziato la sua a lavorare con la voce nei cori gospel della sua chiesa parte da Boston per l'Europa e in Germania che inizia a farsi sentire in air gospel showboat. E siete benvenuti, benvenute, in Megafonix, la trasmissione che ascolta dal cielo le musiche che salgono. E non mi dite che non avete mai, mai, mai balato su queste cose. Se quella ha usato, se una ha usato e abusato del piano elettrico. disco ha perso questa cantante la settimana scorsa dunque io la volevo salutare e mentre ascoltavo questa, questo piccolo montaggio leggevo che eh, lasciando eh, la sua casa di pubblicazione di pubblicazione Casablanca per un altro label ha eh, un, conosciuto un ultimo eh, successo nel 83 con un titolo She works hard for the money eh, che quasi femministe, sono stata incuriosata incurio, incuriosita e vediamo un po' se si può ascoltare questa cosa là oh, scusate ancora no no no no no, non è lei she, ah, she works hard uh, for the money una canzone femminista di Donna Sodor, che ci crede? ma è certo che la conosciamo So, Donna Söhne, uh, she works hard for the money. E io oggi ho deciso di lasciarmi un po' andare verso le diverse notizie che ho potuto trovare che hanno ritenuto la mia intenzione e andiamo adesso a Budapest, a Budapest dove eh, il 18 maggio dunque era sabato e, do, e domenica o venerdì e domenica c'era eh, il transnational meeting of feminists and LGBTQI activists eh, che hanno anche chiamato a una manifestazione eh, domenica alle 15 dicendo che quest'anno la Costituzione è stata cambiata a diversi eh, modi. Uno dei mh, cambiamenti è stato verso i diritti delle donne, ehm, lo statuto del fetus che ha accordato la legge e, eh, eh, eh, significa eh, una eh, criminalizzazione dell'aborto e mh, vogliamo eh, lottare eh, contro questa riforma della legge del l'aborzione e dunque c'è stata la chiamata verso la manifestazione cercando un po non ho trovato e non avendo contatti ancora verso Budapest non ho trovato um, un report di uh, come è, com è stato come è andato il presidio che è stato chiamato davanti alla basilica e invece la sera c'era un concerto in cui uh, avevano invitato il gruppo strass e, um, dunque ho pensato che sarebbe bello almeno di uh, fare come loro e di sentire strass, lo sentiamo in un um, titolo che si chiama Strict la Vasta e, si chiamano strass Let me just Strass per Budapest e andiamo adesso in Francia, in Francia in cui uh voi l'avete saputo eh, il nuovo governo eh, è stato nominato dal eh, primo ministro ehm, Jean-Marc Herrault e questo governo eh, sembra comunque essere una, una prima volta in Europa forse nel mondo, non lo so, non direi comunque 34 ministri tra eh, quali eh, 17 donne e volevo solo eh, parlare un po' di tre donne che sono entrate in questo governo perché non si può andare su, visto alle 17 la, la prima che si chiama Nadjat Vallaud-Belkassem che è la portaparola del, uh, del governo ma è anche è nominata come ministra del diritto delle donne e, è la prima volta da uh, 81 quando François Mitterrand ha nominato Françoise Giroux A, la, a, un ministro, a un ministero eh, c'è stato prima un po' di segretaria di Stato alla condizione femminile c'è stato eh, poi diversi segretari di, di, di, di Stato eh, dunque sottoministro diciamo e dall'81 eh, non c'era eh, eh, stato non c'era stato un eh, per i diritti delle donne, una richiesta eh, dalle femministe eh, che eh, comunque aveva promesso eh, Hollande e comunque non, non c'è eh, molto da, da applaudire questa, questa promessa che cioè, secondo me è abbastanza facile da fare poi vediamo che fa questa, questa, questo ministro eh, quando si parla con i Rudi del ministero eh, dell'81 eh, dice comunque che è stato importante perché è l'unico modo di fare, l'unico sicuramente ma comunque è un modo importante di fare eh, andare avanti i diritti delle donne e, e, al momento in quest'epoca eh, le le donne eh, hanno eh, ottenuto il rimborso dell'aborto, eh, hanno avuto diverse leggi sull'eguaglianza professionale, e secondo, eh, sotto la presidenza di Sarkozy c'è stato un andato indietro abbastanza grande, si è visto anche l'ultima settimana prima del suo, eh, della sua partenza quando lei, lui, lui e il suo governo hanno fatto saltare la legge sulle molestie sessuali al lavoro. Chi è questa uh, Belkacem? Valo Belkacem è una giovane, giovane tipa che è nata in 77 uh, in Marocco, dunque della seconda generazione, e una che uh, nasce in una famiglia di 7 figli che raggiunge il suo padre in Francia a cinque anni entra nel partito socialista e avanza giovane in 2002 e non vi dico tutta la sua carriera politica che anche corta è stata intensa secondo me potremmo pensare che uh, uh, non avrà uh, la lingua di uh, legna come si dice in Francia uh, è stata sempre impegnata sia eh, nel livello, ai livelli femministi, sia sui diritti delle eh, lesbiche, gay, eh, bi e eh, transessuali. Um, si è impegnata contro eh, il front nazionale, uh, ovviamente eh, si è impegnata contro la lotta all'omofobia e alla transfobia che posso leggere di lei anche, è una uh, che comunque è molto vicina alle associazioni, alle rete sociali, eh, ha scritto due o tre cosine. Um, che ritrovo un po' di più da sotto. Una cosa era contro il eh, Front Nazionale, questo l'ho già detto, e ha scritto anche eh, pluralità visibile e qualità di opportunità eh, alle ehm, alle, alla Casa e Fondazione Jean Jaurès che è un po' eh, importante si sì, mette proprio, eh, proprio nella linea delle lotte eh, di sinistra e per salutare eh, oh, ho già dimenticato il suo nome scusate eh, Najat Vallobel Kassem dunque Ministro dei diritti delle donne che seguiremo eh, perché comunque come uh, l'hanno detto le femministe non uh, si lasciano, non si tacerano e, e non lasciano questo governo uh, e per salutare uh, Najat Barok Kassem mandiamo una um, canzone di Indisarat, uh, che ha più o meno a un altro livello seguito lo stesso percorso stand up Mm, mm, mm, mm. l'ho persa come mai sono allora guardiamo facciamo una piccola cosa così ci ritorno e l'altra intanto volevo parlare di un'altra uh, l'altra un'altra donna che è stata uh, uh, al governo che si chiama Aurelia Filippetti e Aurelia Filippetti è anche una tipa abbastanza importante, avevo letto il suo uh, romanzo che si chiama uh, Um, i ultimi giorni della classe operaia che è un uh, libro dedicato al suo padre uh, che era un immigrato italiano nell'est della Francia e che racconta uh, sia l'impegno del suo padre uh, dentro le miniere uh, di questa parte della Francia ma ho ritrovato in Disara e ascoltiamo Send Up Mm-hmm. simpatico eh? e questa non è colpa mia che ho fatto ancora Buu. allora, sembra che oggi non abbiamo la tecnica con, me, con noi o forse è sempre così e parlavo di... Uh... Di uh, Aurelia Aurelie Filippetti. Dunque, solo per dire che questa uh, nipote di, uh, uh, di operai che ha fuggito dal fascismo italiano negli anni 30 per arrivare nell'est della Francia nelle miniere, e dunque uh, nipote di uh, minatori, e questo cioè, mi tocca perché lo sono anche È molto attaccata ai valori del uh, movimento operai. È nata del è cresciuta dentro, si è poi uh, innamorata della filosofia e ha fatto le sue stede, ha anche scritto, non è una politica, non è uh, stata... Uh, uh, comunque, uh, uh, come uh, Belkassem, non è stata una che ha, ha fatto grandi cose uh, politiche, è stata vicina al uh, Partito Socialista, perché comunque uh, si vede uh, non hanno preso molto di... Uh, di rischio, ehm, nominando eh, soltanto una parte della sinistra di mezzo, la sinistra del centro, e... ma possiamo pensare che con questi percorsi Aurelia Filippetti eh, ci proporrà al Ministero della Cultura e della Comunicazione una... Una, una visione diversa, diciamo una, una possibilità un po' diversa, la seguiremo e vedremo. Volevo eh, per salutare questa, eh, questa gente del, dell'Est, eh, eh, ascoltare eh, Valessa eh, Philippe che è una cantante di questa eh, zona della Francia Et la chanson que vous voulez vous faire sentir s'il y a ma désintox Je suis une baignoire en inox Sicuramente non ci lascerà un grande effetto sui parole che sono leggere anche simpatiche senza di più. questo piccolo salto di Zuc con amore inatteso di Roselyne Jersey perché per salutare, salutare o presentare un'altra donna importante che è stata messa al ministero non poco della giustizia una donna nata in Guyana e dunque E sicuramente, bu, almeno da quando uh, io uh, mi interesso un po' a questo, è la prima donna nera alla testa uh, del uh, ministero, e dunque anche là uh, si vede un po' la diciamo la, della, la, la prova a fare un governo un po' diverso dal solito eh, anche se la tendenza eh, maggioritaria è sempre centro-sinistro due verdi sono entrati nel governo e, e questa Christian Taubira che è nata di una famiglia eh, modesta di madre eh, che lavorava all'ospedale che ha fatto, ha fatto crescere da solo a cinque eh, fili, eh, ha fatto le sue, le sue studie in economia e agroalimentari, poi ha fatto sociologia, etnologia afroamericana e, e professore di scienza economica. A livello politico di, si dice di lei che è impalpabile, dunque va eh, dove eh, gli pare e si segue uh, le sue uh, idee, è stata uh, alla, alla testa di... Oh, ha spinto molto uh, legge e uh, come dire riconoscenza di uh, crimine eh, contro l'umanità quando si trattava della uh, schiavitù e, e ha sostenuto uh, le, alcune lotte separatiste delle isole uh, uh, francesi, uh, ha sostenuto uh, pubblicamente uh, il, uh, il capo Rauni nella lotta contro uh, il baraggio di Belemonte e questo sarà in Guadalupe. Ecco per, per la Francia, um, volevo aggiungere per la Francia che il gruppo, uh, il collettivo uh, La Barbe ha denunciato la selezione sessista al Festival de Cannes, come da solito sono entrate... Mm, vestite di barbe per fare uh, notare che quest'anno su 22 dei film della sezione uffic ufficiale sono realizzati tutti uh, da uomini come, uh, da, come dicono le donne possono solo sperare uh, essere mm, maîtresse di cerimonie e, mm, voilà Um che volevo fare sentire, acidi. nelle cose che mi hanno stupite, fa stupite, diciamo, ho ritenuto la mia attenzione, sono state le elezioni legislative, ancora elezioni, ancora elezioni, poi basta le elezioni, ma è un po' il momento. Le legislative in Algeria che sono state eh, favorevoli alle donne, è chiaro, comunque eh, tanti dubbi sia sulla partecipazione, i numeri, il fatto che Bouteflika è stato... Uh, ri Poggiato, à l'Assemblée, eh, con il fronte di liberazione nazionale eh, tutto liscio gli eh, islamisti sono stati eh, messi di parte e eh, comunque si può eh, avere dubbi sulla limpidità dei risultati sulla eh, verità eh, del, della partecipazione visto che questo era il grande eh, punto sconosciuto ma comunque alla fine eh, sono eh, 31% le donne che sono all'assemblea e questo eh, almeno non si può negare ci sono e sono delle donne del fronte di liberazione nazionale partito al potere, già al potere. Eh, per eh, parlare di lei a chi possiamo mandare eh, delle leggeria mi viene in mente perché non lo uh, non l'ho preparato invece avevo preparato sì forse si può uh, andare uh, subito ma perché uh, un'altra cosa era uh, di parlare delle uh, uh, migliaia di uh, no delle donne uh, al Cairo e delle prossime elezioni ancora lì che sono domani dopodomani e, um, avevo uh, visto che c'era all'inizio avevo seguito un po' questa butaina camella che era per presentarsi uh, come uh, femministe come uh, progressiste uh, alla presidenza ma è stata uh, buttata fuori visto che non ha raccolto il minimo delle firmate volute per poter essere candidata e pensavo a lei a più, uh, di, una, più di, di altro per uh, mandare una canzone di uh, Natasha Atlas uh, che canta Soleil d'Egitto la madre di Natasha Atlas, essendo uh, egiziana quando lei invece è nata in Belgio. que je respire sono spinta fuori dai studio ma mi sa che rimanerei rimanerei stanno arrivando le due compagne per l'agenda vi mando la sigla vi dico a fra due settimane بس هي هيا هي هيا هي هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا La musica vista del cielo, trasmissione musicale e geopolitical. Mm -hmm. Combat, le tout unir pour le même combat. Ecco, non, non, Mayo, non, non, non, non, aussi non,